Oh, oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. Svart! Yeah. God morgon och välkomna till Fredagsfrallan, den första frallan i februari månad. 2024. Nu när liksom ljuset är tillbaka. Man borde verkligen inte sova. Mm. The Friday Brunch. What? Du lyssnar på Fedarspralla. Ja, det gör du. God morgon Johanna-Lin. God morgon. Härligt va? Fe februari. Ja. Vet du vad som är bäst bästa med februari? Att det snart är mars. Ja, precis. Den är ju en dag längre den här, det här året. Men den är March? ju kortare. Nej, februari. Ja, ja det är precis. väl skott. Års yep. dag. Men så tänker jag så att allt alla vintrar är konstanta. Okay. Så tänker jag. Ah. Alltså det ska liksom komma x antal vinter per tidsperiod. Och vintern börjar väldigt, väldigt tidigt den här vintern. Alltså jag är så nöjd med den här vintern för vi har haft snö. Alltså det som är nu tycker ja. jag inte är så roligt. Nej. Men, och jag hoppas att det kommer snö igen till sportlovet. Tror du? Ja, jag hoppas det. Men Sportlovet är sju. Ja, ja vi och igen, är det vi har snö snart, hela faktiskt. februari. Absolut kör på. Ja, ja, nu är det ju här ett program där vi ska prata om ljuspunkter. Ja, men det blir ljusare med ja, snö, Ja, men det är bra. Ja, ja. men är det verkligen så? så, ni, så det älre. här är fredagsfrannan. Det här är morgontid i Radio mm. ja När vaknade du imorse? I, ja, alltså jag ska säga att jag har inte sovit så jättebra. Det har faktiskt. inte jag heller, alltså. vet att jag inte tänkte på dig då alltså, Jag menar du, det var ja. spännande Ja, nej så ska du inte Jag <laughs> får ju snart också, jag ja. vet inte får ju du med. Man ja. bara är så där ja. pigg så man bara kan gå upp ja. Och bara ta tag ja. i hela ja. dagen Och tänkte jag, tror gärna också är vaken ja. nu Förlåt, ja, jag faktiskt. tänkte lite på ja. det här liksom Ja, mm. ja men faktiskt jag, det, det, Och jag vet det, jag var så himla trött Igår kväll när jag gick och la ja. Lägger och så, du dig för tidigt då? Nej, jag, jag tror jag var bingen vid elva hugget ja. Och så tänkte jag, nu ska jag somna jag hann inte tänka färdigt tanken så jag Men jag är inte jättetrött nu ah. Jo jag är nog lite trött nu Så är jag lite trött elva är ju sent, då sov jag som en ah, sten Ja det är ju, det är ju, ah, det är ju så, så Jag brukar kanske lite till Men, ah. men, men uh, ah, och, sen, och sen slumrar man alltså man, man ska inte säga att man ligger och liksom ah. men så, och, så, och så slumrar man och så, och, sen, och så vaknar man till Och så tittar man på klockan och sen, Men gud nu ah. måste jag somna Vad mm. är det här för någonting liksom och sen och, går natten så. Ja, liksom. ja faktiskt. Ja, ja, ja. Ja, ja, Och sen, har, jag har ju så här: räckviddsångest. Jag, jag lever med Ja, Jag vet det. Alltså, det var. Jag, jag tyckte, för du, du skrev ju med Jag tyckte det syns jag bara. Nej. Nu är det en grej till som besvär, ja, ja, allt, ja, allt ja, har, ja, som jag har allt du redan har som vi vet tycker är jobbigt. Man ska inte göra reklam för elbolag men vi har valt Tibber för de, jag, jag gillar deras affärsmodell det, ja. det är två killar som liksom startar det där som tänkte, va fan, det kan inte vara så här. Nej, liksom, va? och, så, och, och, och, och, och jag är ju inte jätteinsatt i det där men vad jag har förstått, jag har inte ens appen utan den har min fru. Men, <laughs> men, <laughs> men, men då är det så här att, att att det liksom, man pröjsar någonting varje månad och sen, mm. sen är det liksom och ett och sådär. Yeah. Och då, men däremot, det, det som inte riktigt är synkat i den där appen det är ju att jag säger så här: jag vill åka iväg så här, klockan, klockan sex ja, du med har bilen. Elbil. Ja, jag har en elbil. Mm. Jag vill åka iväg klockan sex och då ska den vara fullad Ja, mm. skjutsa i tiber. Det fixar vi för vi, vi håller ju reda på upp- och nedgångar ja, och så laddar precis. vi, stänger av, ja. laddar vi, stänger rup, av så här. Rup, rup, rup. Och, sen liksom, och så liksom... Och så blir det inte riktigt fulladdat. Nej, det hinner inte där. Nej, och då, då blir jag så här liksom... Så, men, vad men åker du före klockan sex då? Nej, nej, nej. nej precis, men idag åkte jag 20 över sex och då hade jag 90 procent. Och då kände jag så här, men var de sista tio och Tiber? Ja, var det av dem liksom? Ja. Vem, vem fick dem? Ja, vem fick dem, <laughs> ja. Då de ja, kanske alltså, vi fick. Men, men här, här pratar vi verkligen om Ilans problem. Mm. Jag blir verkligen ja, verkligen ja, verkligen. Du klarar ju på 90 procent. Men, men jag, jag tror god att... Marginal. Jag, ja, ja, faktiskt... Om jag kör jättesakta nej. och kallt i bilen. Nej, dumheter. Absolut <laughs> nej, men, inte. Mm. Men, sen är det också, men sen funderar jag så här. Men vänta, det här kanske är liksom mitt eget kontrollbehov. För jag har ju inte appen. Nej, och Förstår sen, du? Jag, sen tror jag det är en vanesak. Jag var också sån här lite i början. Att jag ja. skulle alltid ha hundra när jag åkte iväg. Ja. Och, nej, men så är jag inte längre. Det räcker. Det, det räcker. Ja. Det räcker. Fast, fast det där har ju lite jag har ju, ganska, jag har ju ganska kort räckvidd I och med att det är en buss ah, okay. så, är lite, så är det lite sämre räckvidd då Så att mm. jag har ju liksom När jag har 90% då har jag 28 mil eller något sånt där ah, bara, precis, du. Och du vet Kör ja. man vill citroner så kan du lätt ja. bli kört. Ja. ja, jag förstår. Men, ja, mm. Ja, mm. Ja. Fast det, som sagt, det, det är ett ilandsproblem. Absolut, men ett problem. Men du, i ditt huvud. Mm. Det, som, det som är så roligt, vi ska prata om ljus och ljuspunkter. Mm. Mm. Eh, och, och, och faktum är att idag är det ingen namsta. Va? Nej, det, det är ingen som har namsta idag. Utan idag är det Kyndelsmässodagen tror jag det heter. heter. Det, det så? stämmer. Och jag är en, i min. Nära bekant fyller år idag, måste Ja, måste ja. Och då är det ju så att kyndel, vet du vad det är? ordet kommer från? <laughs> ja, det är bra. Kan jag få lite mer på min pizza? Jag tycker nej, jag men kyndel. Ja, <laughs> nej, det, nej. Det, det kommer ifrån engelskans candle. Jaha. Så det, det, det är den ljus, någon, någon kyrklig ljus idag okay. det där. vad nu fint. Då får ja. vi massa mejl för att det är något annat egentligen. Men, men, men, men så, att, så det passar, jag tyckte att det passar så bra in i det vi, ja. det vi ska prata lite om idag. Absolut. Jag ska googla ja. vad Kindles ja. ja. är. Något. Ja. ja, det kanske finns något som heter Kindles öppet sådana här man det är så eldtema det så blir man så åh upp <rätts> Det var mina ja, som det är ingen namnsdag vi har liksom nej. Ingen, nej, in, nej, nej. ingen ingen, ingen gratta. Nej, men är det temadagar. Men, men temadagar. Åh oh. ah, gud, så många temadagar. Nej, du... Vi har internationella tvillingsdagen idag. Oh, känner du några tvillingar? Ja, jag, jag kände i alla fall. Jag hade jag hade jag hade klasskompisar eller någon mycket, en parallellklass. Som, som de heter Molin Kommer jag ihåg nu. Aha. Det kommer jag på nu. Ja. Molin, de heter och Magnus Molin heter de. Mikael och Magnus Och de var ja. lika som båda. Ja. Nej verkligen sådär, men så där va. Men ganska tidigt valde de alltså det, det är ju hemskt för många sådana eller hemskt kan jag inte säga att det är, men men många väljer ju att klä sina tvillingar exakt likadant ja, ja, också så ja. så får mm, göra. Och det är väl något speciellt jag, jag, jag, men jag har förstått att det är något speciellt med, med tvillingar att man kan känna när den andra mår dåligt Ja, och ja saker, har Jag förstått. Men, men de börjar ganska tidigt och den ena kamma håret så att man skulle kunna se skillnad ja, på men dem. Precis, sådär. Men de var jättetrevliga komma ja. de ja, Det så, var vad de gör idag. De, ja, men, jag undrar om jag inte har träffat någon av dem. Mikael tror jag har träffat någon gång. Eller om det var Magnus. Ja, <laughs> det ja, de de, var Ulrika ja. som ja. bär. Ja. Så, ja, känner du något vid Nej. Inga alls? Tror jag inte. Jag hade också några i min grundskola för länge sedan. Nej, men de, nej, nej, nej. Det finns ju enäggstvillingar, det är väl de som är lika, Ja, va? precis. Och sen finns det fler äggstvillingar, jo. heter det? Jag vet inte. Det det är inte. Det, men det. De, de kan ju vara olika, de kan vara men blivit. de är födda liksom. Mm. Och det är ju alltid någon som är stora syskon. Ja, precis. de kommer inte upp. Nej, Nej, det får man sen. hoppas. Nej, en <laughs> ja, i taget. Ja, just det. Du, men då, då ser vi grattis. Jag kan säga grattis till tvillingarna Molin i varje fall. Ja. de Molin. Ja, okej. Okay. Sen är det, Och det här kommer ju du gilla som sådana här trädkramare. Oh, Internationella våtmarksdagen. Oh, det är viktigt. <laughs> är det ja, ganska... du kände att jag sträckte på mig. Ah, <laughs> det, ganska... det gillar jag. Är inte det ganska främt? Oh, fan, ap apropå, apropå, apropå vått Det är så ja, blött i det markerna. Är det. Men... det känns som att det är våtmark i stora delar av landet där det inte ska vara våtmark. Man nu. håller ju på med ett jättespännande projekt i Laxberg. Okay. Där, där man bygger ett ett, ett fiskeomlopp. Ja, så, alltså, så har de gjort en typ en laxtrappa. Ja, fast det är inte laxtrappa för det finns i Laxberg också. Uh -huh. Utan här gör man så att alla djur ska kunna färdas uh -huh. eller alla inte liksom alltså, i par och sånt typ. <laughs> och... Men men men från från som uh -huh. och det, och det alltså det är ju en byggarutsplats så det är begränsad framkomlighet där men jag kan nog rekommendera folk att åka dit och titta för det är Vad får man se De har ju grävt ja, de gör med en kanal liksom. så de har ju de håller ju på tömmer de har ju varit med att tömma sommen eller ja. minska Ja, men det är precis så Just för att det. för att kunna gräva. Ja. De har grävt djupt alltså men, ja. men vad vatten vi har fått nedströms. Ja, det är så. Ja, det är kopiöst. Ja. Jag mm. hör de en lantbrukare utanför boksa. Som har ja. 15 hektar av sina marker under vatten. Just Den är nu. inte bra. Det är ju lite tufft. Vi har, vi har, vi har större delen av vår nedre del av tomten under Börde, vatten. Ja, ja men ja, ja, det slår ju jättehårt hårt. Ja, ja, Skåne vet jag också enorma problem. Ja. Ja, alltså, och det man är mest orolig för tycker jag. Det är det här. Det är inte att det är jättemycket vatten utan det som är, det som är jobbigt med reglerade vattendrag uttaget det är, ju att, det är den här variationen ja. i, i låg och hög mm. vatten för det sliter, eroderar ja. och träden. Så de, vi har ju träd som växer alldeles längs med ån och de, de fik, även om det är alar så fixar inte de Nej men de, de är lite bra av det de, de är och det blir enorma skador av den här vatten. Men, men, men, men våtmarker, det, det kan man väl ändå säga. Det är väl, det är väl den utav jag vet inte om man kallar det för miljörörelsen men det v, v, rädda våtmarkerna ja, har, ju åt, liksom, ja, de har ju verkligen fått Återställande av våtmarker ja. Man har ju förstått hur mycket det är ja. som vi har liksom förstört när vi har brukat jorden på Jag såg ett, ett så fantastiskt naturprogram om storkar i Polen Aha. För där är det också så här att man, där, alltså Storken var, var ju nästan helt borta ja. Men där har man också bara återställa Våtmarker, våtmarker mm. eh, och, och, och storken är ju tillbaka. Ja. Och storken är ju sånt här. Det är ju, det är ju, ett, det är ju liksom ett, nästan ett sagoväsen. Ja. Det, det bygger, by, by, alltså barnen kommer ja, ja, precis. Vet du, och allt Så att man är jätte. Man har stora fäster i Polen när storken kommer till byggnaden. Alltså här har de etablerat att ja. sig igen. Och då kan man ändå, då ska man ändå ha klart för sig att ett land som Polen har ju ganska länge varit. Ska man släpat efter det i det här urvikningen och sådana saker? Sen är det ju så här: kommer storken tillbaka? Då finns det mycket annat ah, där som storken ah, behöver. Ribbit, så då har du väl redan på G, hitta någon ribbit, ribbit. liten biologisk mångfald. Ja, ah, ah, ah, men det är ah. Och förra helgen, i, i lördags, då var det premiär. Eh, då öppnade naturum tåken för säsongen. Ja, och där var vi. Ah. Och där var vi och titta på Och de är så jävla duktiga ja, de Och de är så jävla pedagogiska Har alltså, man inte varit på tåken ja. så måste man ja. söka tåken Och då var det ringmärkning Ja. Och det var, liksom, det var så främt För han, han var, de var två stycken En tjej och en kille. De var jätteduktiga, bägge två ja. och berätta. Och då, då, då, då, när de ringmärker Då tänker jag så här, man fångar någon jävla hök Och så ja. trycker man på sånt där Och så säger man siffror så släpper man iväg dem ja. Och då, då, nu fångar ju de i nät och då fångar man ju liksom upp till ringduva tror jag alltså inte större får ja, ja. och ringduva, de är ganska stora, de är stora. men, mm. men det, det de fick mest var ju liksom blåmesar och, och, och pilfinkar och sånt. Ja. och då, då när de får, får den där så, så först tittar de ju på den så där. sen ringmärker de den försiktigt med ja. en tång sådär det är ju och, och, och kollar liksom om de inte redan är ringmärkt ja, precis. och och sen och sen har de en... Du vet, kommer du ihåg gamla filmrullar? Den här svarta ja. plöstböcken? Ja, den runda lilla syringerböcken. Den, den stod på en våg och så tröck de ner huvudet. Alltså stoppa ner fågeln. Nej. Och då, då blir den helt stilla eftersom det är mörkt. Ja. Fåglarna är så, de är liksom coola på det sättet. Han berättar också om, beroende på hur hårt man håller i fågeln. Ja. Om man håller fågeln i ett stadigt grepp, då flaxar den inte. För den känner, jag sitter fast, jag behöver inte lägga massa energi på att ja, försöka ta ja, mig loss. Och, och sen, så, så då vägde de... Och, en pilfink väger ungefär 23 gram. Okay, <laughs> så det är bra. Det är mycket, det är. Nej, ett frimärke kan man skicka. Ja, ja, ja. Ja. Men sen var det det det hade jag ingen aning om. Då blåser de då, då håller han upp det är här jävla bra radion när jag visar ja, med henne. Ja, håller med då, händerna. Så alltså, ah. alltså, alltså man ser fågelns mage. Ah. Och så blåser han på den så på att, att direkt. Ah. de är ju så vacka. En pilfink är ju jätte... Man tänker liksom Ja, ja gråbrunt ja, fågel så men den var ju mm. jätteglitt alltså, ja, ja. ja. men då blåser man på magen. Nu är vi tillbaka till magen då. Ja. då. blåser man på magen och då är det så här att en fågels en fågels skinn under fjädrarna är transparent. Nej. Så då beroende mig... på hur mycket man ser så kan de liksom avgöra hur fet fågel är, hur, ja, hur välfödd den är ja, ja, ja. Det var en jag kommer inte ihåg det var en fem, fem skala då mm. så liksom. Så det var, det var en tvåa, en, två en trea och så, så man, exempel, och då sen, ser man hur välmående den är liksom. Ja, precis. Mm. Och sen höll han upp den och, de, och så liksom fick man komma och titta nära så där ja. och sen släppte han iväg den. Hur lång tog den här proceduren Alltså ja, liksom? själv var den där Ja, nu pratar han ju lite så här om men men det kanske tar liksom Två minuter och ja, sånt där så när, de, när de är snabba. Liksom. Främt. Ja det är verkligen. Att få se. Ja, det är så. Mm. Men det är kul. Det, det, det, det är ett Alltså Verkligen. För de är ju, det är ju bara kul att gå där. Ja det är liksom, jättefint. Ja. Och mm. ta med kikare. För ja. det finns ju väldigt mycket att kika ja, absolut. på. Absolut. Du heter det var, det var en tema temadagarna. Jag vad är det har mer temadagar. Vad men vad Bitel så har du hörtas som dem? Ja jag tror det. vi hören den fredagsbransch du lyssnar på fredagspralla Ja det gör i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 Zomenbyggd med Johanna Lind och Janne Holmbom Och vi mm. pratar temadagar fortfarande Det finns så många temadagar ja, idag men var du, Johan, Ja alltså men den här det. tycker jag om, så den förra våtmarkernas dag Ja våtmarkernas dag Sen är det, sen är det vad är det internationellt också? Du vet. Nej det är det inte, mörmeldjurets dag Ja där, det, det känns lite men det knäppigt. har vi inte i Sverige Nej, fast det finns ju. Europa Lämmel ja fast ja jag vet inte nu, nu det tror jag inte gå in på om detsamma, men, nej, det samma nej det är inte för mormeljur ja. är, är ekorju det, ja. ja. ja, det vet jag i alla fall och då är lämmler också ekorju ja det vet vi eller är det en rot för fan, det här är nu pratar vi mörmeljur. Ja. de finns i... men Varför har vi en sån då i de... Sverige Hur? De... kan vi inte fira nej, men, nej, men det, väl... ah. det här är väl alla temadagar ah, ja. Okej okay, okej okay. okej kan ju Sverige det finns nej, Sverige, det i alla fall i inte. Alperna och i Pyrenéerna och så här i ja. Europa mm. det, det är De är typ här, stora. De, Ja de är ju så köttockrade de är, är lite så där sådär ja. så ja. så, så, så, så. bäver också har vi inte ja. en plats i li, li, Nej men det vet jag ja det kanske har Jag har bara sett den fram ifrå Ah, det är Murmeldjurets dag i varje fall. Ja. Det, jag trodde det var så här Nordamerika, om jag ska vara riktigt ja, eller så här. Ja, de finns där också. I Josefet i de här finns ju Murmeldjur. The Marmal Animal, ja. som det heter. Och marmot. Det är inte rätt klädmärken i det här. Marmot. Ja, aha, är det, är det, eller är det Marmot mammut? Nej. Ja, det, är, Nej, säkert, är det mammut. Nu ska jag bara hålla tyst, Kan vi spela en låt? <laughs> ja, det är bra. Men jag har en dag till. <laughs> ja det, det är kyndesmässigt. det är ju också en tema ah, ljus, då kan man väl ljus, säga ljus, ja. Ja. men det här tror jag kanske är en dag i som, som ja det här, det, här är, det, här är, det här är en liten det här är en vad heter det, Johanna Linda uh -huh. Nej. gör du inte så nej. nej nej ja det orkar jag inte men det är gött. ja det är jättegött. jag, alltså, brukar... jag tar ju alltid smoothie när jag sover på hotell. ja just den där låtsotten liksom ja. Fast egentligen så tänker jag, jävligt processat Är det inte det? Alltså det är ju, inte om du gör den själv Nej men jag menar även om du liksom Det är ju puré, i bästa fall puré Konsistens uh. Och då, då får inte magen så mycket att jobba med uh, Nej, jag. det är sant Ta ett äpple. Mycket bättre. Skalet är nyttigt. Mm. Ah, men om du skulle välja då, har du någon smoothie så här på hotell som du som det brukar vara samma va? Ah, jag gillar ju dem. det, det är kanske det är mer sjott då kanske men en smoothie då skulle vara typ så här. Shotty lab. De här, Aha, de här äh, och, och chili. Ja, jag har tror du menar. Okej. Okay. Ja, du tyckte. dig <laughs> ja, nej. Blå fisk, de de på inte, natten. Nej, inte nej. Nej, men smoothie då ska det vara typ eh, hallon, blåbär, banan, yoghurt. Ja, ah, just det. Det är gott. Det, Krämigt. Ja, ja, men det är... Det, men milkshake är ju godare än smoothie. Men oh, gud, det går ju, men det går det ju inte att prata om. Oh, och det ska mm. jag tänka mig. Men du, vad heter, en samhällsfråga då. Ja. Tar du bara en? För en. de har väl räknat en per gäst. En vad då? Smoothie. En per gäst? Ja, alltså per hotellgäst. Aha, du tänker att jag får... Ja. Ett, Tar du bara en? Nej, inte när de är så här små. Nej, jag, så tänker jag också. Ja. Det som... Som när de, när, det, det, som, det som jag tycker är så roligt där de tänker att de nu lurar jag dig tänker de, och så tänker jag, nej, nu lurar jag dig. Det, det är när de har små ljusglas. Ja, att man ska dricka mycket. Har du mycket. Har har har alla står vid maskinen så här, ja. och trycker i sig tre, fyra juiceglas innan de går till bordet. Går till bordet. Ja. Eller tar en bricka med 18 juiceglas till bordet. Också... Ja, ja, nej, men det går inte att lura. Nej, det går faktiskt inte att lura. Du, den här är vi slut på temadagar nu? Ja, det är det faktiskt. Så då, tänkte ja. jag, då, ska, då tänkte jag att jag bryter, bryter på någonting här över då. då. Och då, då hittar jag den här. Jag vet faktiskt inte vilket språk det är. Vi, vi kan fundera på, vad sjunger hon på för språk? Jag, jag vet inte riktigt. Av från juli är uns ett nu och så måste vi ta om Om Du lyssnar på Du lyssnar på Ja, alltså det där var grav ägl. Jag tror det var tyska. Ja, jag tror holländska. Ja, det var i alla fall inte svenska. Det var rätt skön. Rätt ja, var nice. ja, Du, tusen gånger om ursäkt. Herregud, tänk att du, du jag snackar Ibland om och visar vid spisen. Ja. ja, verkligen. Kindel ja, är en ört. Ja, du ser. Ja, en ettårig ört växt ja. i ja. södra Europa som har Känner... använts i Sverige under mycket lång tid. Känns som en artväxt. <går> en <barge växt>. Nej, <går> det var en baljväxt. Det var en Ja, okej. Så Men 0 till men, men, under men om, då... om, om murmeldjuret ah. har svans eller inte, det tar det har, vi under det... nästa låt. Ja, ah, eller hur? För nu tänkte jag, vi, skulle, nu, nu, gör vi nu gör vi ett sånt här lappkast. Ah. Nu tänkte jag att vi skulle prata ljus. Vi kan börja ja. med att konstatera, det här tycker jag, bara, bara det här är så skönt. Att från den... Eh, från den 22 december tror jag, det var, eh, som var vinter ah, typ. mm. så har dagarna nu blivit en okay. timme och 50 minuter ljusare eller längre ljus eller ah. vad man säger, en timme och 50 minuter. Ah, och det går fort nu, ah, okay. nu. de här veckorna som kommer, ah. så går det jättefort. Om jag kände, det var här om dagen så var jag, om jag var ute och sprang eller gick, det ska jag låta vara osagt. Så var det så här, det var så jätteljust. Mm. Det var liksom så jag, jag blev nästan snöblind trots att det inte var men det någon var snö. Det var snö? Nej, det var inte snö. Okay. Nej, det var nej då ja lite var det kvar ja. kanske. Det men, till men, men ja fakt ja. men var ljust det var. Alltså från solen, inte från äh? marken, från solen. Wow. Ja, det är fett ja. alltså. Och ja, men det... du mår ju så bra av det. Du, du, du mår ah, det, ju verkligen dåligt av mörker. Alla människor mår bra av ljus. Ja, det gör de. Men vissa mår sämre av mörker än andra. Jag drar ju ner på D-vitamin äh, injektionerna. Ja, <laughs> ja, ja, men jättebra. Det ska man inte överdosera. Nej, nej. nej Det är farligt, men det är också farligt att det inte får i sig D-vitamin. Det, ja, det, det är svårt för. för oss läsarna att överdosera D-vitamin. i. Ja, det kan de det de vara. Jag vet att det, vet du, man, man, man har ju ett problem med de som täcker Ja, precis. huvudet. Att, ja. att de mm. lätt får D-vitaminbrist mm. här i, i Sverige. Mm. Så det får man vara lite försiktig med. Men det, är ju, det, tycker, jag, det tycker jag är den viktigaste ljuspunkten. För ja. det, är ju verkligen, det är ju verkligen ljuset. Men så tänkte jag att vi, vi skulle liksom lägga kraft på att prata om det som är ljust. Mm. Bara för att väga upp. För alla andra pratar ju om hur jävligt det är ja. och, och hur allt kommer och kriget. Och nu ska broschyren ska komma ut nu i ny, upptapp, äh, ny tappning. Mm. Och det brukar ta ett år att göra en broschyr. Jag tänkte, vad fan är det för människor som behöver ett år på sig att göra Gör en, en broschyr? broschyr? gjorde vi ju en i veckan när ja, vi jobbar här. Ja. Larvigt. Ja. Ah. Men ah. nu skulle den komma i höst så, ah. så hade den är jättesnabbt arbetat. Ah. Men det skulle kanske fakta granska som man skriver om atombomber och sånt. Där. Jag mm. vet inte vad det är nu de ska skrämmas med. Men. Då finns det så mycket positivt, så många ljuspunkter. Och en av de här häftigaste grejerna som jag tycker så är det är den här samverkan mellan djur och människor. När man, när man, när man hittar fantastiska lösningar tillsammans. Mm. Och du har väl hört om det här kråkprojektet i Södertälja. Ja, uh, uh. uh. ah, fast du har det. Fast jag ställde frågan bara för uh. att du ska verka Berätta. lite så här. Ja, uh. <laughs> du Ja, uh. men visst. Jo, men då är det ju så här: du är det en forskare. Uh, jag tror han är vid Stockholms universitet, eller var vid Stockholms universitet, som har lärt kråk, kråkor att plocka fimpar och snus. Du vet de här jävla ja, ja. kuddarna som folk fräser ur sig mm. överallt, liksom, va? Plock dem och städa. Ja, men gud, så bra. Så då, det är helt fantastiskt. Ja, det, och det, det, finns, det finns en film på, på YouTube. Ja. Det finns säkert flera, men där, där man ser hur, hur, hur, hur, hur när de har lärt sig så kommer de inflygande med, med sin film ja. och, och... Tänk också, tänker om de får lungcancer nu då, Ja, ja. ja. <laughs> och, den är precis intellekt och, och död. Ja. ja och, och så och ja, precis. Och så släpper de den och och så får de en belöning från sån här, en fodrautomaten ja, och ja. liksom. sånt. Men det är först liksom när de har levererat någonting som de får någonting. Och det, och de skiljer, Du kan kan kan inte komma med en sten eller där, Nej, Det måste vara något liksom fimp. Eller en sån. Är det helt otroligt? Vi står fränt. Ja. Och ja, men jag men tänker. Sådana problem som vi har med det här där, mm. där, där, där, Nu har vi kanske Jag, jag har inte koll men, men jag tycker det är ganska äckligt Jag tycker framförallt det är äckligt med, med, med Jag tycker det är äckligt med fimpar också Men jag tycker ännu äckligare med, med snusgrejer mm. liksom, För mm. de ligger dessutom Inom sånt där som aldrig Försvinner, försvinner. Liksom. Ja. Och faktum är, det ska ni vara klart för att när man har valp och bor mm. i stan ja. då är det ett helvete ja, rent av för, för, för att visa det där så de blir skitdåliga ja, det är, alltså. ja, är småbarn också men ja. där, där kanske man men sådär så det tycker jag är en positiv. jättefrän positiv nyhet och han håller på ett tag nu mm. så att ja eh, det där sånt, sånt gillar jag då har man liksom då har man fattat vad det går ut på men det räcker inte med det det jag finns så, ja, jag har hittat ja, har en massa get, ja, men, spännande saker kör. ja jag har en här ja. jag tycker det här är också så här. en en under vad som händer vad som, som hände under under uh, Bra grejer under 2023 faktiskt, va? Mm. Alltså, det vi inte vet om det är att en enorm miljökatastrof har ha, ha blivit avvärjd under förra året. Okej. Okay. För då det är det ju bara, bara miljökatastrof för hela tiden. Nej, nej! För det är så här: i 30 år. Har en oljetanker med det ironiska namnet Safer. Mm. Nej. Ja, legat utanför Jemens kurs och bokstavligen varit en tickande bomb. Ja. Läckage och explosionsrisken har varit stor. Det förödande kriget i landet Alltså Yemen är ju det absolut oh. fattigaste landet och de är helt jävla Galna och mm. där de, de Barn de dödar ju allt som kommer oh. i vägen liksom, va? Det förödande kriget i landet Och bristen på finansiering har försvårat Möjligheterna att förhindra En gigantisk miljömässig och mänsklig Katastrof i Röda Havet Om fartyget hade sprungit läck, Kunde det ha slätt ut omkring 150 000 ton olja. Ah, yes. 150 000 ah, är... uh. ton olja. Fyra gånger så mycket eh, som tanken Exxon Valdes, den, här, ah. den där mm. jag, berusade snubben mm. uppe i Alaska. Mm. Men så till slut. I augusti 2023 trots fartygsminor, kraftiga havströmmar och extremt hög sommartemperatur lyckades FN ah. FN mm. Tömma den rostiga jätteskrovet står det här. Ja. Och, och, wow. och fixa det. Varför har man inte läst om det? Nej, varför har man inte läst om det? Och har man inte läst om, alltså, utan FN hade det här förmodligen inte gått. Nej. Och så finns det Galningar som säger FN är förlegat i det. Ja, Titta bara på mitt De Perssbrand, jobbar inte med populism och här. de liksom jobbar inte Aj. med Ryssland och äger Aj. sociala medier. Förmodligen är det därför kanske. Alltså, man, man, man känner, det här är dagar då man vill dansa, eller? Ja, ja, ja. Du hör på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det, gör det det. här är fredagsfrallan. Det betyder att det är fredag och det betyder att det här är den första fredan i februari. Vi skriver den andra februari och det är kyndelsmässodagen. Och då har vi kommit fram till att det finns en krydda som heter kyndel. En gammal Hedlig som Johanna Lind Använder ofta När jag stoppar i, i, i, i, i, i korv mm. Ja, eller hur ja, det, mm. det kanske man har i korv Ja, det har man Jag ska tvivla på mina faktikunskaper om nej, skyndel nej, Vill du veta något mer? Uh, att ja, ja. har en 25 cm lång svans Alltså inte bara en liten stump 25 cm är ju en rackare 25 cm är en halv linjal Om linjalen är 50 cm ja. Mm, ja, det kan man tänka sig du vad har du några ljuspunkter, Johanna Linn. Ja, nej, men alltså, du tog ju mitt tema lite där. Då. Ja, men äh... vi kan fortsätta på det temat. Det är ju oändligt, eller Ja, nästan. Nej, men jag, jag, för mig är ju är det, mest, alltså det, största, det, ja. största, det mörkaste molnet, är det är ja. ju klimathotet, känner jag ju överskugga mycket av, av många andra utmaningar. Ja. Och den kan ta, liksom, lite, ta lite energi av mig. Ja. Så då promenerade jag på ett nyhetsbrev som heter Peace Industries. Som sammanfattar goda eh, klimatnyheter okay, ja, som jag får ja. Ja, eh, varannan bra. vecka tror jag ja. eh, från hela världen. Och det här nyhetsbrevet bär mig ja. framåt. Eh, och det är liksom allt ifrån sol, vind och men bara liksom ja, men det är allt möjligt. Eh, batterilagring och eh, våg, ny teknik och forskning och som gör att man bara känner att eh, eh, mm. det, liksom, det är tuffa på. Jag undrar varför, varför det inte är 50-50 visst är det så? Man har gjort undersökningar som visar hur, hur, hur stor del av nyheterna är i, i main ja. som är liksom negativa ja. alltså det är ganska stor övervikt på det Ja, absolut. Ja, men det är ju typ nästan enbart. Ja. Sen, så, sen kan man också tolka in i någonting. Ibland så kanske de inte skriver nej. de bara skriver saker rakt upp och ner som det är, så tror jag att vi människor har en tendens att, att vi tolka det, det liksom lite negativt. Ja, men rainy, det. Är oh. ja, men det är som de här trygghetsmätningarna de gör, den här upplevda tryggheten, ofta oh. liksom väldigt eh, stor oh. eller oh, oh, upplevda otryggheten. Oh, oh. Men relaterat till den faktiska otryggheten så äh, men det... Ja, den var ju väldigt påtaglig här. Det kommer jag ihåg i ja, men Tronen har ju drabbats av det, och det har vi ju sagt lite äh, med det här nyhets, intensiva ja. nyhetsbevakningen med mycket fokus på ja. äh, brott. Och, man blir lite rädd. Och, ja, ja, lite slapp journalistik vill jag nog fan säga också i Tronås. Alltså mycket sådana här press. Alltså, ja, men nu små... pratade vi länge sedan. Ja, ja, nu, ja nu, nu men på den vi... tiden när det var notiser. När vi notiser, notiser vi. då var det Och då var det mycket liksom, polisrapporter. Och sådär, ja, liksom. ja. Brinnande papperslapp och allt vad det nu var, Ja, men lite mig, sådär. Så alltså, det ja. känns helt dramatiskt. Men, men du... det är ju medias roll är ju att granska liksom det det är avvikande. Men om samhället vore så hemskt då borde de ju granskande positiva för då borde det negativa vara mer main. eller var ja. vanligare med negativa saker. Då ja. borde de egentligen skriva det positiva. Men, men, så, men, ja, man, men nej, det, det är, är ju faktiskt så att vi blir ju färgade av det. Vi blir verkligen det. Det blir liksom ett självspelande piano åt bägge hållen. Ja. Då, men det finns ju du? både typ magasin och sånt där man kan prenumerera jo. på. Om man är less på de här negativa så kan ja. man liksom följa positiva. Jag, jag har ju tänkt så här att jag är lite orolig för demokratin. Alltså om, man, om man lyfter ja, det är upp och är så tänker man så här, jo, men vänta, jag, jag, jag, jag har en utgång, jag, jag ser det är inte tåget vi möter utan det, utan, och då tänker jag den, den stora oron det är ju vad händer den femte november i år i amerikanska oh. presidentvalet Det känns ju verkligen. det känns ju verkligen det är man, man blir liksom man vill ju verkligen gå in och, så alltså, och ja. snälla amerikanare ja. ser inte ni eller vad ser ni som inte vi ser liksom? ja det är nog snarare så. eller ja. alltså, det, det verkar mm. så jag alltså, men men då kan man tänka sig men gud, om han nu ja men nu ja, nu senast var ju liksom blev han ju dömd till 900 miljoner eller något sådär liksom för förtal ja. och eller så och att, sånt att där. han får ställa upp ja, jag, hoppas jag, jag, jag, jag hoppas att jag hoppas det kommer någonting snart som bara han är så i kriminalitet ja, ja. och brottsmittag, han får inte kandidera. Det, det ja, hoppas jag. Ja. Det skulle kunna vara min, alltså är verkligen en ljuspunkt 2024. Jag tror 20 den 24. stora räddningen är någon fan om man trillar upp igen. Ja, men det gör han ju inte. Nej, det gör han Nej. inte. Nej. Kan men vet du, förra, förra presidentvalet ja. eller inte, för, förra när Trump ja. blev vald, det är en av sådana här grejer. Jag, jag minns hela den morgonen. Alltså, alltså, typ, jag kommer, man kommer ihåg så här eh, Estonia-katastrofen. Ja palmordet det är många sådana här liksom, stora grejer ah. 9-11 man bara vet, kommer ihåg vart man var för ah, det. det var så ah. och, ja, det, och Trump det, den, också, när Trump ja. blev vald det är en sån det satte sig och bara då fick men nu var det just. Då, då är det såhär ser alltså, du hur lätt vi har att trilla i det här i negativa. denna värld där demokratin är på tillbakagång Utgjorde parlamentsvalet i Polen i oktober ett viktigt undantag. Det högerpopulistiska partiet lag och rättvisa hade styrt landet i åtta år. Regeringen anses allmänt under denna tid ha varit en god bit på väg att montera ner demokratin, rättsväsens oberoende och pressfriheten. Och därför till och med isolerats av EU. Men i valet som många såg som en ödestund för landet fick lag och rättvisa till slut se sig besegrat. Ett av EUs största länder väntas nu få ett betydligt mer salongsfärgigt styre. Bland de segrande partiernas valöften står att återställa domstolarna så de statliga mediernas oberoende riva upp det nästan totala abortförbudet som infördes av den förra regeringen samt att stärka hbtq-personers rättigheter. Därmed hoppas nu den nya regeringen under, och det här tycker jag är så läskigt, Donald Tusk. Ah, ja. <laughs> ja, visst alltså, det är det. det är att motsvara omkring 400, miljon, 400 miljarder kronor ska frigöras som EU har hållit inne på grund av fråga om rättsväsendet. Så det var väl en ren överlevnadsfråga för det där landet. Det trodde man ju inte heller. Man mäktig. trodde ju att, liksom att de hade. Och det är klart, de, de styr ju i allihop, ja, ja, ja. och alltihopa. Titta bara på Ryssland. Jag undrar hur man ryssar som vet vad som händer i Ukraina nej, och som så har är koll det på det. utan Polen de tror bara att det är en massa ju... nazister som springer omkring och liksom... Polen är ju nära, nära ah, ah. Nej, men jag, nej, och jag tänker på det här, jag har vänner som är barnmorskor ah, okay. som har pratat om liksom att alltså på 70-talet åkte svenska kvinnor ner till ah, Polen ah, för att det. göra bort. Ah, ah. men vi har ju haft polska kvinnor nu som har kommit till, ah, till Sverige ah. och, och det här är jag tänker att det är så himla skört mm. det är så himla ah. skört Alltså vi ska inte ta den svenska bortlagen för given Nej. i Sverige. Alltså vi, det, vi är lite naiva oj, när det oj, gäller oj, oj, oj, oj, oj. många Där saker. Och vet du, jag kan det, alltså, jag kan inte förstå att män sitter och fatta beslut om kvinnors kroppar. Ja, visst är det konstigt. Ja, det är så jävla mm. märkt. Det är så mm. ungefär om någon skulle säga nej, men du, du, nu är det så att förhuden ska bort. Ja. Det har vi bestämt. Ja. Förlåt? Tjoffs Ja, chopps. Mm. tjoffs. <laughs> ja, eller om kvinnor skulle bestämma att du måste ha en... Svepa in ditt, ditt huvud Innan du går ut för dörren Därför att du är så sexuellt provocerande Med din frippa liksom Då skulle du bli så smickrande. I know Nej <laughs> äh, men det är helt med Janne Hornbom Johanna Lind, i FN. Särskilt! Oh. No. Jag klippte Thomas Stenström. Ah, det, ah, Var det Thomas Stenström? Det var långt. Det var så långt. Fast det är ju bra, det är ju kul. <laughs> ja. det, det är ju just att det är långt. Eller, jag, ja. eller hur det nu är för någonting. Har vi något mer? Ja, ah, men kan du, jag har en ljuspunkt. Ah. och det är mest att jag måste säga. Jag vill säga det för att jag ah. vill vara den som sa det först när ah. det här kommer att bli. Okay. Du och jag vi delar ju intresset för böcker. Ah. Och under förra året så släpptes en bok, vilket gör att vi snart har en svensk författare, tyvärr inte innan, men en mycket begåvad svensk författare som jag tror, eller oh, jag tycker nifika, kommer få Nobelpriset och förtjänar det. Alltså, det är ett sånt masterpiece till bok. Och han är helt fantastisk. Jag tror jag har läst allt han har skrivit. Men du feminerar då. Jonas Hassen Kmini Ja, ah, just det. Och han hans bok, York, nu, systrarna. Ah, den är ah, på 700 ah, sidor. Jag tror jag har 150 sidor kvar. Ah, alltså, jag läste bra. den i rekord. Ah. Det är så himla skitbra. Den är så bra. En självbiografisk... Nej, jag kan inte beskriva. Den är bara. Den är helt magisk. Och jag träffade. När han släppte sin första bok, Ett öga rött, så inte jag honom. När han var kinesisk. Han var lite poet och använde svärd. Ja, ja. Ja. Så jag, han, jag, han gjorde liksom lite intryck på mig Jag tyckte han var söt då alltså. liksom. ja, Då var jag hur? ungdomsreporter på Smålandstidning Även Sen så har man följt ah. honom ja, Och han är det. ju oh, wow mm. Så, nu så jag var, Han kommer få det ja, bra. Jag sa ja, det först ja, det, det, det var det jag ville vi, säga vi, ja, men jag. Ja. För vi försökte få honom till Tellus till, uh, ja. i, i, i, I december förra året Men då kom det ett jättetrevligt möjlig Från hon sa att jag bor ju i New York Och ja. jag kommer vara där över julen Så, just det. så att det, det funkar inte så det, det var ju, men men ah, ja men det tror jag. Men du då får jag ge det två lästips då? Jag kanske har gjort det. Lekson, i kemi Ja, den fick jag förra veckan. Ja, ah, du fick ah, förlåt. Ah, men jag, jag, jag lyssnar faktiskt nu på Jävla karar utav andra Ja. Ah, den är så jävla den är rolig men den är väldigt sorglig. Den handlar ju verkligen om en dysfunktionell familj och en, och hans mamma som liksom faller för fel karlar ah, hela, hela tiden. Men han är han är ju jävligt bra. Han ja, ju ja. skriver ju DN så han är, mm. han är ju rolig mm. att läsa. Och så här. Men, mm. men den är också så här, det är lite så här skrattet fastnar ah, i. Ja, halsen. Alltså, ah, ah, det, ah, det är på men, riktigt liksom. Ja, det, mm. det, är verkligen, det är verkligen på riktigt. Ah, jag, jag, han tycker jag väldigt mycket om faktiskt. Ja. Också. Så, och sen, jag, jag läser en bok nu som jag fick ut av min äldsta flicka i i julklapp, som heter oj pff, glukosrevolutionen som handlar om, alltså som handlar om jag, du vet jag är ju ganska torsk på det här liksom ja. dieter och äta och ja. fan hans måste mm. och det har väl hon uppmärksammat då kanske ja så, är det är svårt att inte ja. <laughs> så, så, så, så den, den, jag, har, jag har inte kommit så långt i det den är tre delar och jag, är det jag, han Linköpings professor? Nej, den, Nej? Och, och, och jag tror hon är fransyska Aha. Ja, så den är, det, är liksom, det är en sån här... Då skulle du börja dricka rövin nej, men, och röka, nej, men hon röka hon har, och äta paguetter Ja, nästan nej, men Hon har haft en sån här glukosmätare inopererad okay. Det kan, kan vara som helst ha. Så man, det är ju, Den mäter ju blodsockret hela tiden, alltså diabetiker Aha. har ju så. Det, då, men, då, men hon har ju då under många månader forskat runt det här och visar på att det här har ju det är inte bara diabetiker, det här är oerhört viktigt Diabetiker är ju livs gör, ja, Precis mm. va? Men även för oss funkar så att det har att göra med att när man äter och vad man äter var alltså, eller vad det du... alltså är, man vad man äter saker med så, så påverkar det, alltså det, det jag, vet, jag ska berätta sen när jag fall för Är läst det botten, så här. farligt för dig ja, en tendens att jag, jag, och... jag funderar på liksom, operera in men du tar äh, hjälp sånt. när du sätter in den så du inte karvar själv och Nej, så Nej du finns ju köpa på Claes Nej det vet Nej. jag inte. <laughs> Så, så, nej men jag vet inte ens hur det funkar men, men, men, men, äh, men det, det, det, är det en ljuspunkt för 2024 ja, att man jag, kan sätta in en nej, men jag, jag skulle säga att den stora ljuspunkten för, för, för, för diabetiker och för äh, rejält överviktiga utan att just nu det är ju den här äh, danska medicinen ja. som är helt fantastiskt visst, alltså. ja Ja, det, det begriper jag, jag, inte ens. jag bara väntar på baksidan ja, men det, jag ah, tänker men det är också så att, uh, de, att de går ut och hänger sig eller något sånt där. Uh. Men, men än så har man ju faktiskt inte kunnat visa på någonting. Nej. Man, man gör ju ett antal så här. Och då, det där företaget. Anställde de. Jag tror de har under, under förra året så har de bara i Danmark anställt 6 000 personer. Ja, uh, det är kul. De har, de, har, de har mer omsätt, högre omsättning än Danmarks. Ja. du Den siffran, för jag hörde det också och tänkte här, att det skulle Sverige behövt. Vi har fart på alltså, vår ekonomi. Alltså, alltså det är så sjukt så här, det är helt mycket galet. jag tror det var 65 000 anställda ja, ja, ja. totalt i, över hela världen. Och, de har, och då, nu, då, då blir det ju så här. Då, den här medicinen har ju kommit fram för diabetiker. Men så hittar man en, en spin-off på det här som ja. visar att, att man faktiskt man får mättnadskänsla mm. tror jag, och sådär. Var. Så att, och då, då, då är det ju många som, som har övervikt. Som, som har fått det där utskrivet. Mm. Och då har det blivit en brist. Och då ställer man två grupper mot varandra. Två grupper som, som, som belastar sjukvården. Mm. Mm. Alltså, eller eller som nyttjar ja. sjukvården. Och då, det är också så här, jävla journalistik. Jag ja. blir förbannad på det. Det här är väl fantastiskt. Mm. Hur, kan man, hur, kan man, hur kan man liksom... Hur kan man göra det här på ett rättssäkert och vårdsäkert ja, men sätt? Det är det här, för så Här kommer all... läkaretiken in lite. Alltså för det är inte hand... för jag, vad jag förstår så handlar det inte om de som är överviktiga. Det, det här är personer som har, alltså lider av grav fetma. Ja. Eh, det handlar inte om att ah, nu så hoppla då. Och här, du, jag tog ja, ut visst. svängen över hjulen. Ja. Och det där är rätt viktigt. Ja. Eh, visst. Vilka ska få det här eh, läkemedlet. Absolut. Och jag, menar, jag, jag, jag, jag träffade Träffade en bekant som han, han har ju fått den här sprutan då, mm. Och då han har ju fått den Ja hur fan han nu har fått den via mm. kontakter Eller något sånt där då, för han är inte diabetiker Men han vägde 160 kilo mm. han, så, han, så, han, han, han är ganska främst Han sa Jag kunde fan inte torka mig häcken När jag Nej. var på muggen Liksom ens sa. Och nu när jag träffar honom. Då vägde han 118 kilo. Alltså han det. Och jag har ju under alla år försökt. Jag har ju försökt och hittat alltihopa. Men det är inte så lätt för alla att säga. Att det är liksom kalorier in, kalorier ut. Utan det finns massa andra saker. Min pappa gick bort. Massa sådana grejer såhär va. Och då tänkte jag så här. Det är ju inte klokt om, om han ska försöka liksom försöka trolla med knäna för att mm. få tag i, mm. i någonting som funkar. Mm. Äman, vi sparar ju samhället spar ju en ja, jävla massa obele, pengar på det där. Ja, men alltså. det är absolut klart. Oh, ja bra. Så det var ju det var ju en, ja, var också, en till liten punkt. Har vi dratt över vår tid nej, det nästan det har inte gjort men vi nästan men du. Mm. Jag undrar barna är ju ändå vår framtid eller ja. hur? Va? Vad önskar sig de? Ja, vad önskar sig barn allra mest i hela världen. Ja, lilla Anna. Om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då? En docka. Ja, jag menar liksom någonting större. En cykel. Nej, inte, inte, inte någon leksak. Mm, en video? Nej, nej, alltså inga, inga, inga saker liksom, utan någonting som är, som är jätteviktigt, som alla människor på jorden vill ha. Mat? Nej, mat och mat, alltså. Det är någonting som, är, som är, är, är viktigt, som man demonstrerar, för som, som Amerika och Ryssland ska prata om, vad är det? Pengar? Nej, pengar och pengar, vad fan är det? det enda du tänker på? Dockor och cyklar och pengar och mat och sånt? Skit alltså, vad fan. Tänk om du kom hem med massa soldater och, och sköt din mamma och din pappa. Skulle det vara roligt tycker du det skulle vara kul va? Nej. Nej? Men vad är det då? Vad är det då då? Kring. Ja men vad fan är du dum i huvudet? Det är, ju, det är ju inte det jag ska vara. Vad är det då man inte vill ha det? Vad är det man ska ha då? Fri. Ja, ja och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på jorden. Vad <s litigation> ska man säga? Ja, ja, svärmmelander. Ja, den hörde där faktiskt. Hur ska vi önska alla en riktigt skön helg? Ja, så hörs vi. Igen. Och njut av ljuset. Bra. Ja, ha det bra. Ha det bra. Hej. <sooh> Frilass morgon till Tokyo med Janne Holmbom, och Johanna Vin och Ville